Нарушеното обещание Някога, когато Япония била млада страна, в едно селце живял мъж на име Хисаши. Той бил млад и добър, но живота бил несправедлив към него и затова бил доста беден. Налагало се да работи усърдно за прехраната си, когато времето било слънчево и топло. Но щом дойдала зимата, работата му съвсем намалявала и понякога се случвало да гладува. Един ден, докато бил навън и се разхождал в студа, се натъкнал на един жерав, който лежал в снега. Какво е това? О, жерав! Днес явно имам късмет. Мога да си приготвя супа с него. Вкусно! Но когато се приближи видял, че жерава е много красив, и сърцето му било пленено от хубостта му. Аз не мога да сготвя този Жерав. Той е толкова красив. О! Какво е това? Крилото му е наранено. Ммм, какво да направя? И от турбата си извадил мехлем, с който да излекува Жерава. Бил направен от много специални билки. Ето, малки Жераве! Сега ще излекуваме крилото ти! О! Не мърдай! Може да те заболи малко, но ще ти мине след минута. И точно както казал Жерава, скоро започнал да размахва крилото си. Вече не изпитвал болка и се вгледал в своя спасител. Хисаши му се усмихнал, а Жерава размаха от двете си криле и отлетял. Е, явно и днес ще си остана гладен. Хайде да се прибирам. Същата нощ, докато Хисаш изпял вятъра навън, започнал да духа все по-силно. По някое време се събудил от тропа по вратата. Какво? Сигурно е вятъра. Но почукването продължило и дори станало по-силно. Хисаши се разтревожил. Този звук изобщо не изглежда да е от вятъра, ами ако е някой крадец. Трябва да ида и да проверя. Кой? Кой е? Кажи как се казваш. Добре. Просто ще отворя вратата. И що ми е отворил, остана остъписан, като видяла една красива жена, която стояла отвън в пронизващия студ. Със себе си носила голяма чанта, която стояла до нея. О, не. Добре ли си? Влез вътре. Бързо. Жената не издала нито звук, а само паднала и знамощяла в ръцете му. Майчице, тялото й е студено като лед. Затова е толкова немощна. По-късно ще взема чантата. Хисаш е отвел жената в своята стая и е настанил в топлото легло. Така, сега ще се стоплиш. Гладен съм и ми е студено, а една непозната дойде в дома ми. Какъв странен ден! е и нощ Малко след това, бързо заспал пред догарящата свещ На сутринта се събудил и видял жената която седяла до него Здравей, казвам се Цоро Извинявам се, че с нощи дойдох така изневиделица и те притесних. О, не, няма нищо а, Как си днес? Успя ли да се стоплиш и да се наспиш? Много съм добре и изпах много хубаво. Благодаря ти. И я ми кажи, откъде идваш? Аз всъщност нямам дом. Лутах се навън в студа, когато видях къщата ти. И нямам къде да отседна. Ами, защо не останеш тук, докато не намериш къде да отидеш? Бих искал да ти дам и нещо да се нахраниш, но. Както виждаш. О, това не е проблем. Чантата, която нося с мен, е пълна с ориз. Тя къде е? А, сложих я в Ето там. Цуров взела ориза и скоро приготвила цяло гърне, пълно с горещ ориз за двамата. Хисаши не бил ял с дни и затова опразнил цялата купичка. Беше изумително. Разбира се! И така с времето двамата заживели щастливо заедно и колкото повече се опознавали, Хисаш и скоро се влюбил в Цуро. Но, какво ще правя? Тя никога не ще се омъжи за някой като мен. Но какво пък ще попитам? Е, Цуру, искам да те попитам за нещо. Дали случайно? би се омъжила за мъж като мен. А? Да! Знам, че съм беден и така нататък, но чакай, какво? Да не би да каза да? Така е. Видях колко мил и внимателен си ти. И с радост ще се омъжа за теб. И от тогава Цуру и Хисаши заживели заедно като съпруг и съпруга. Зимата скоро си отишла и с нея и турбата с на Цуру. Хисаши отново се захванал да работи, но още печелел съвсем малко. Бил много натъжен. Скъпи, не дай да се тревожиш. Ще дам един красив плат да го продадеш на пазара. Но откъде ще взема този плат? Аз ще го направя. Но приготвянето му ще ми отнеме пет дни. Ще се затворя в стаята и ще го изтъка за теб. Но ти трябва да ми обещаеш, че никога няма да влизаш изляза веднага, щом съм готова. Хисаши бил доста объркан, но веднага се съгласил. И още същия ден Цуру отишла в стаята и се затворила за пет дни. Хисаши не знаел какво да стори, но търпеливо чакал своята съпруга. В последния ден Цуру излязла от стаята, а в ръцете си държала най-красивото парче Плат. Върху него били избродирани цветя и птици и изглежда от достоен за кралица. Изглежда толкова прекрасно! Как го направи, любима? Шшш, това е тайна! Сега иди и продай плата! Хисаши излязал и продал плата. Когато се прибрал у дома, бил в много добро настроение. Видял се жена си и разказал как продал плата на много добра цена. Десно скъпи! С печелените пари ще ти изготвя нещо много вкусно. И това продължило известно време. Цуру се затваряла в стаята за дни, а Хисаш търпеливо е чакал. Но всеки път, щом излезела от стаята, изглеждала все по-уморена от предишния. Един ден приятел на Хисаши от града дошъл да го навести. Те се поздравили и се заприказвали за живота си. Жена ми е най-красивата и мила жена, приятелю. Ще ми се да те запозная с нея, но тя се е затворила в стаята. Какво? Защо? Да не би да сте се спречкали? Хисаш е обяснил за заниманията на Цуро, а приятелят му се подиграл. Не е ли странно? Та ти си неен съпруг и изобщо не си разбрал защо го прави. Дори е странно, че не искаш да разбереш. Е, трябва да тръгвам. Предай поздравите ми на потайната си съпруга. Чао! Хисаши много се разстроил, като чул думите на приятеля си. Той наистина никога не е попитал жена си какво прави в стаята. Ай, откъде взима тези красиви платове? Трябва на всяка цена да разбера. Този път? Решил да надникне в стаята. Цуру вярвала на съпруга си, затова никога не заключвала стаята. И когато Хисаш е отворил вратата, се стъписал, защото видял некрасивата си съпруга, а жерава, който спасил преди няколко месеца. Бедното създание е скубело от красивите си снежно бели пера, за да направи прекрасния плат. Ти, Цуру, жерав ли си? Хисаши? Защо? Защо наруши обещанието си? И казвайки това, Цуру размахала с криле и излетяла през прозореца. Цуру, не недей! Чакай! Съжалявам! Цуру! Извинявай, че те лагах, любими! Но исках да ти се отблагодаря, че спаси живота ми онази нощ. И наистина обичам! Но ти трябваше да ми се довериш! Моля те, остани при мен! Повече никога не ще пристъпвам обещанията си! но Цуро отлетяла високо в небето и повече не се завърнала. Хисаши бил с разбито сърце. Той толкова много обичал Цуро, и от този ден нататък никога не се оженил отново. Скитал се навсякъде, гледайки към небето, в очакване тя да се завърне, но не се случило. Той предал доверието й, а това не може да се оправи щом веднъж изчезне, никога не се връща обратно. Ако това стане, то никога няма да бъде както преди.